Последният опит. Беседа от учителя държа на предмладежкия окултен клас на 27 септември 1929 година. Отче наш. Размишление върху пътя на живота. Тема имате ли? Да, разлика между животинското и растителното царство. Пишете и върху тази философска тема. Происход на човешкото сърце. Който знае да пише, пък който не знае да мълчи. Колко естествени положения може да има между три точки, които имат съотношение една към друга? Да допуснем, че точката А е централна, а точката Б и С имат отношение към А. Коя мислите има първото отношение към А? Ако ги наредим така: А към Б, А към С, Б към А, Б към С, С към А, С към Б, какво правило можем да извадим от това? Ако А се отнася към Б и както С, и Б се отнася към А и както към С, можете ли да направите един превод от това? Обикновеното мислене дава обикновени резултати. Да допуснем друго положение. Ако вие пътувате през един и същ път и сте минали десетина пъти по този път, можете ли да кажете, че познавате този път? Имате един прав път. Да го определим като А-Б. Вие можете да кажете, че познавате пътя, но този път има отношение и към окръжаващата природа. Ако този път сте го минали само зимно време, какви ще бъдат вашите познания за него? Ще познавате само колко сняг пада. При това ще бъдете специалист по това. Ще знаете каква е дебелината на снега и какви са препятствията по него. Но ако вие минавате по този път 10 пъти през пролетта, тогава ще знаете достатъчно за всичките цветя, които растат по този път. Ако минете през лятото 10 пъти и през есента 10 пъти, тогава ще знаете нещо повече. Когато минете за всяко годишно време по 10 пъти, значи всичко 40 пъти като минете, какво остава още да учите? Зима 10 пъти, пролет 10 пъти, лято 10 пъти, есен 10 пъти. Да заменим тогава числата. Пролетта вземаме като начало на живота. Детинство – Д. Лятото какво представлява? Юношество. Есента – възмъжаване, зряла възраст – З. А зимата означава старост – С. Те вървят така. П, Д, л, ю, Е, З, з Човек след като е проучил детинството, юношеството, възмъжаването и старостта, какво му остава? Смъртта. Ще кажете, има ли училище на смъртта? Всеки един човек на това училище го носят на тарга. Таргата, това е един файтон, един автомобил за всички, които заминават в това училище. И там умрелите не седят, но на гърба си лежат. Питам. След като идеш в училището на смъртта, какво ще учиш? Там професорът ще те посрещне при вратата, ще ти каже. Всичко, каквото имаш, ще дадеш. И ти оставяш всичко. И каквото си бил облечен, и него ще оставиш. Е, какво ще остане от човека най-после? Ще остане той, което нарича неговата душа. Под думата душа разбирам в този случай неговото съзнание. Той, което представлява неговото съзнание. Допуснете сега, че той, в той училище човек прекарва 4 положения и изминава един път по 10 пъти своите опитности. Най-първо той започва да изучава в той училище староста, че е староста човек всичко дава и понеже той дава, той осиромашава. Стария човек е стар по причина, че е натрупал повече отколкото трябва и вследствие на това товарът му е непоносим и краката му не могат да държат. Това, дето казва, че няма сили, то е едно погрешно положение. Че стария човек, който дава на всички хора, той е толкова натоварен, че не може да се мръдне от мястото си. Даже ако на товарите една голяма кола, и тя не може да се мръдне от своето място. Ако в една съвременна кола вие турите 100 000 тона на железниците и качите най-силния локомотив, ще може ли той да потегли тази кола? Знаете ли колко тона може да кара една съвременна машина? Да кажем 30 вагона по 10 тона, колко правят? 300 тона. Нека ги турим по 20 тона. Значи имаме 600 тона. Турите е една идея в ума си. И тя има своята тежест. Така зван. Той училище на смъртта, след като човек е проучил тия 4 фази, той ще дойде до обратния процес на той училище. Той ще стане толкова въздухообразен, че ще излиза от всяка дупчица. той училище е направено херметическо. Понеже всички същества, като се съблекат от всичките си тела, които имат, придобиват едно качество, че каквато и най-малка дупчица да намерят, те имат желание да бягат. Никакъв професор не питат. Веднага изкачат навънка и се освобождават. И той освобождаване на смъртта ние го наричаме раждане. Да го приведа на съвременен език. Значи свършва училището и им дават диплом. В той училище има една врата, през която само професорите влизат. И тя е толкова малка и само професорите я знаят. Но този, който се е съблякал от всички облекла, като мине 40 пъти през тия 4 пътища на смъртта, един ден се домокне до тази дупчица, дето професорите минават. И той, като мине веднъж оттам, там, назад не се връща. И за наказание, че е минал от тази дупка, професорите го пращат на земята, пак облечен. Питам ви сега. Той, което ви разправям, вярно ли е? Вие казвате Може ли да бъде той? Да кажем, че може да бъде. Но казвате Той, което не съществува, ние не можем да говорим за него. Да ви докажа, че неща, които не съществуват, могат да бъдат реални. Как се казва в съвременната геометрия? Точката взема ли някакво пространство? Не. Хубаво. Безпространствена е тя, но ако тази точка и се даде тази динамическа сила движение, какво ще образува? Ще образува линия. А линията е пространствена има едно измерение. Откъде дойдето измерение? измерение? Точката сама по себе си няма пространство, а като се движи образува едно пространство. Пространството А. Как ще определите тогава, що е пространство? Пространство е да построиш нещо. Значи точката е вложена възможността да образува пространство. Тя създава първото измерение. Как го създава? Тогава, подвижете правата линия. Има ли правата линия в себе си широчина? Няма. Но ако я подвижите в правъгъл на себе си, какво ще образува? Плоскост, нали? Тогава, отдей излезе плоскостта, която я нямаше в правата линия. Подвижите плоскостта в правъгъл на себе си и какво ще образува? Тялото. А тялото беше ли в пространството, в плоскоста? Нямаше го, но отпосле се създаде. Тогава казвам, може ли живота да произведе смъртта? Смъртта не е в живота, но животът отпосле може да произведе смърта. Тогава казвам, и смъртта може да произведе живота. Макар, че смъртта не е живот, но смъртта може да произведе живот. Ако животът може да се превърне на смърт, тогава и смъртта може да се превърне на живот. Как ще разберете това? Сега за размишление аз казвам тъй. Ако смъртта се превръща в потенциална енергия, енергия в покой... Може ли тази енергия да се превърне в кинетическа? Може. Да турим, че кинетическата енергия представлява живот. Тогава казвам тъй. Докато има смърт в живота, ще има и живот. Докато има смърт, значи, докато има потенциална енергия, кинетическата може да бъде в действие. Но докато има кинетическа енергия, може да има и потенциална енергия. Кинетическата енергия и тя може да се превърне в потенциална. Сега вие казвате, че тази работа е сложна. Какво ни интересува нас това? Чудни сте. Питам. Какво е интересува унази младата мума да играе на хорото? Вие казвате, това е глупава работа да се играе. Но философски, какво я интересува да се върти? Тя изучава кръга, кривата линия. Всяка една млада мома най-първо изучава кръга. Върти се, върти се на хорото, вие минавате, гледате тия млади моми и момци, казвате, тия работи са глупави. И човек го изучава не в статично положение. Как намирате то и положение, когато всички неща се въртят. Динамическо. Динамиката изучават младите. Да видите колко сложно изучава тя въпрос. Сега тази е млада мома. Минавам покрай край нея и я питам. Млада моме, защо играеш? Тя започва да ми доказва той научно. Две точки, които имат еднакви отношения, са еднакво съпоставени към една трета точка. B, A, C Между тие точки могат да се прекарат безброй прави линии. И тя започва да прави тия прави линии около този център А. Следователно, Тия две точки, които еднакво отстоят от центъра, като се въртят, първата е C1, следващата е C2, имаме още C3, C4 и т.н. нататък. И тя казва. Когато всички точки се завъртят около своя център, ще се образува една фигура, която се нарича крива или кръг. Сега дали тия точки се движат по-отделно. Ако една точка, която седи на еднакво разстояние от центъра, постоянно се движи, тя, за да се движи, трябва да има съответстваща точка, трябва да има някакъв идеал. Питам някой, защо тази мума играе на хорото? За да образува кривата линия. Тогава тя, след като е научила кривата линия, тя вече знае отношението, че кръгът, това са безброй точки, които имат еднакво отношение към един общ център. Но питам. Всички положения, всички линии на един кръг, еднакви ли са? Ако е окръжност, всички точки са еднакво отдалечени от центъра. Но отношенията на всички точки е еднакви ли са? Към центъра са еднакви. Но какво е тяхното отношение една към друга? Помежду си те нямат никакви отношения. Допуснете сега, че в този кръг гайдърджията е в центъра. Следователно този център и той се движи, но с кайтата си, а всички муми и момци, които се въртят наоколо, са все точки на тази окръжност. Питам. Какви са отношенията на всички муми и момци, които се движат вътре? Каква е положителната точка в един кръг? Това е момъкът. А що е една негативна точка? Момат. Значи всички точки в кръга са все положителни и негативни. Момъкът това е чукът, момата това е наковалнята. Питам, който дойде между чука и наковалнята, какво става? Смачква се. На Нагвозди и става. У вас има тези обикновените разбирания. Казвате чуки наковалнята. Не се спирайте така. чук, това е момъкът, който ходи по дирмомата. И двамата се разбират. Те стават активни само тогава, когато дойде някой между тях. И изведнъж чукът се спуска. Той не допуща никой да дойде до наковалнията. Редност е това. И който е дошъл при наковалнията, има трака рука. И втория, който е дошъл, казва... Тук не се живее. Следователно, между една мома и един момък може да има само един център. Друго същество там е невъзможно. И онзи, който се опита да влезе там, той ще намери смъртта. Или толкова бой ще яде там, че ще излезе навънка. Та в окултната наука има един разказ, няма да ви го привеждам сега. Умрелят след като го биете безброй пъти, той оживява. Какво са страданията в новата философия или в живота? Страданията са един процес в тази наковалня. Че след като те бият безброй пъти, ти ще оживееш. Ти си мъртъв, казваш. Животът няма смисъл, какво да правя? Най-после, като дойде този чук, като те бият, почнеш да мислиш, че живота има смисъл. И у вас се заражда една философия. Тъй, както живеете на Земята, мислите, човек, като има всичките удобства на Земята, ще бъде щастлив. Ти можеш да добиеш знание. Да говориш на човечеството, това е измама. Ако на Земята ви се задоволят всичките ваши желания, последния ден, като ви се задоволи последното ваше желание, вие ще умрете. Ще изгубите всяко съдържание. Сега това са ред за процесите, които съществуват в природата. По някой път гвоздият, който попада на наковалния да казва Не знае защо дойдох тук и защо ме бият път не знае. Можете ли да знаете защо бият един хвост Ако вие попитате един хвост защо те биха тебе? Ще каже Не знае. Он си, който го бие, какво има? Той си има едно огнище с въглища. Той взема гвоздият турък го в огъня. Но това е един процес да види дали е почнал да оживява. След това го туре на наковалнията, тракат рука, после пак в огъня и го бие докато оживее. Щом живее, хвърля го. Следователно. Всяка една ваша идея, това е един процес, който действа вътре във вашия ум. Всяка една идея или всяко едно желание, което трябва да се роди в света, непременно минава през тази наковалня. И като излезе навънка, тя няма желание да влезе в тази наковалня. Освен ако забрави, но пак се случва Същия процес. Та имаме тия отношения. А, Б, С. Това са проблеми, които ако вие можете да ги превърнете, те са магически величини AC, А, Б, Б, C, C, D. Това е магическа формула. С тези формули. Вие можете да разтопите всичко в света. Можете да минете през всяка дупка, през всяка стена, от всякъде можете да минете и можете да се пренесете през пространството. Нали, има такъв един пример в арабските приказки. Е, питам, докато ти мислиш за дядо си, който е умрял и не ти е оставил никакво наследство, какъв човек може да излезе от тебе? Ти седиш вкъщи и не вярваш, че дядо ти е жив. Къде е дядо ти? Казваш. Господ да го прости. И този, който го няма, хората не вярват, че той е жив, а ти седиш и го съдиш. Как можеш да съдиш един умрял човек? Казваш. Съжалявам, не ми остави наследство. Щом това казваш, значи ти го съдиш. А как можеш да съдиш един човек, който го няма никъде? Питам тогава. Ако ти съдиш тя, досичен не ти оставил наследство и баща си, какви ще бъдат резултатите? А3 кама 4 кама А3. Това си ти. А4 е този умрелият. Или допуснете, че имаме единица в трета степен. Едно на трета и едно на четвърта. Ако извадите 14 от 13, какво остава? Това е смъртта. А3 може да има отношение към А4, но А4 не е от този свят. Тогава, ако вие мислите за баща си или за дядо си, че не ви оставили наследство, какво ще стане с вас? Има ли, ли сте някоя опитност да знаете какво ще стане? Всякога, когато човек достигне до едно положение, дето няма разрешение на въпроса по пътя, по който трябва да върви, той трябва да вземе друга посок. Перпендикулярна на правата линия. Когато един процес не се разреши в едно измерение, той се разрешава в друго измерение. Да вземем тази линия А, Б. Това са две станции, да кажем от София до Варна. Да кажем, за пръв път тръгваш, нямаш никакво отношение, там никого не познаваш. След като изминеш целия път и стигнеш доварна Варна, какво ще бъде отношението ти. Ще се спреш и ще мислиш къде да отидеш. Значи пътят се е свършил, по-нататък няма къде да отидеш. Ти си стигнал до последната станция. Ти като влезеш в града ще образуваш нови отношения. Ще гледаш да се запознаеш с някои хора и ще си търсиш работа. Ще искаш да приложиш санаята си, или ако знаеш някакво изкуство, или ще искаш да станеш слуга. Ще дойдат трет положение, които ще те накарят да измениш философските си мисли. Да кажем, ти отиваш на екскурзия имаш пари, но те оберат по пътя, вземат ти всичките пари и ти оставаш тъй хавив без никакви пари. Представете си, че вие попадате в Лондон, обран сте напълно, езика не знаете. Какво ще правите? Говориш на български, на този, на онзи и всеки си отминава по пътя, не те разбират. Тогава можете да имате положението на онзи Дусин Сандо, който дошъл до едно противоречие в живота, молил се една вечер, казвал Аз ще се самоубия. Животът за мен няма никакъв смисъл, няма защо да живея повече. Той се обръща към Господа и казва. Ако ти съществуваш, кажи ми, появи ми се и аз ще живея и ще работя в ново направление. Ако не тази вечер свършвам, свършвам с живота си. Какво става с него? Той сам разправя своята опитност. Той обещава, че ако му се каже нещо тази вечер, той ще върви и по то път, по новия път. И какво става? Христос му се явява и му казва Защо искаш да се самоубиеш? Аз пострадах за света да го спася. Ти можеш да работиш, тъй както вървиш, аз ще ти помагам. Като дошъл на себе си, той видял, че стаята му е светнала отидването на Христа и после пак станала по-старо Казва, Христос замина, но в мен стана един вътрешен преврат, че да се самообия всичкото изчезна от лицето ми. И оттам насепне животът ми се осмисли и придоби вътрешен смисъл. Та да казвам. Не е само знанието. Философията не седи в това човек да тури един товар на гърба си или в мозъка си или в сърцето си, но в това да се осмисли живота. Онова знание, което може да осмисли живота, това знание ние наричаме знание на живота. Значи, нужно е знанието, което може да осмисли живота. Ти се обезсърчиш, не е знанието й, което обезсърчава, но това, което може да осмисли живот, това е, което ви трябва сега на вас. Та всеки един, който е имал такава една опитност, той казва като апостол Павел. Всичко считам за измет да позная Христа. Христос в този случай е една идея, която дава разрешение на всички въпроси в дадения случай. За пример, ти се раждаш. Това не е разрешение на въпроса. Това е само една възможност. Растеж. Но и това не е разрешение на въпроса. Това е възможност. Ставаш юноша, възмъжаваш. Ставаш на пълна възраст. Най-после устаряваш. Това са все възможности, но това не е разрешение на живота. Разрешението на живота е следното. Той, което имаш, никой не може да ти го вземе. И след като умреш, да можеш да минеш през тази малката дупчица, през която професорите минават. И като минеш оттам осмисленето вече иде. Щом те хванат и те пратят на земята пак, ти отчасти си познал, че има друг един свят. Но като минеш той и да бъдеш свободен, по свой начин да възприемаш и да слезеш на земята, щом тебе те хващат и те пращат на земята още си в зависимост. Така съм всички вие имате да разрешите една важна задача в живота си. Сега вие сте само възможност. Но какво може да излезе от вас? Ако човек стане круша, ако стане растение, може да обиколи цялото растително царство. Все ще ражда круши, ябълки, череши. Може да стане да ражда големи дини или пък тикви да ражда, а може и жито да стане ръл, шечемийките и тъй нададе. Все ще ражда, ражда, ражда и как ще го посрещнат хората? Ако стане жито с камъни, ще го посрещнат. Ще го турят между камъните и ще кажат Добре дошли, дай каквото имаш. Че не е ли това цяло разбойничество, цяло обиране? На вас, младите, ви трябва един нов мироглед? Вие казвате Не си струва да се живее Тъй не си струва да се живее при такъв глупав живот, като сегашния Добре Искаш да се самоубиеш, но ще направиш един опит преди да си се самоубил, ще направиш последния опит. И действително, човек трябва да направи своя последен опит, за да намери у нас и вътрешна истина в живота. Ако човек не намери тази истина, ще дойдат страданията в живота. И те имат същата цял – да събудят мисълта от човека, да намери той смисъл в живота. И всеки един от вас, по който и да е начин, трябва да осмисли живота си. И да го осмисли тъй, че вашия живот, който имате сега, да стане за вас смислен. Не само тъй, философите казват. Да се живее за Бога. Да се живее за Бога, значи да ядем. Е, хубаво, вие сте гладни, казвате. Да ядем. Но наядохте ли се? Не. Хубаво да се наядем. Хубаво наядохте ли се? Ама храната да се сдъвче хубаво. Но храната хубаво сдъвка, нали После. Е, да си починем. Е, починахте ли си? Да започнем работа. Започнахте ли работата? Нито сте яли, нито сте отпочинали, нито сте започнали някоя работа. Какво сте добили? Е, да обичаме Бога, да живеем добре, да си гледаме училището. Той животът ще се осмисли. Това са добри дни, които ще дойдат за бъдеще. Е, ще оздравеем, ще устареем, всичко това са неща обикновени. Всички така говорят. Но това не е никакво разрешение на задачата. И най силните работи в живота са тия, когато не се говори. Аз носи една турба пълна с хляб. Ти си гладен. Казвам тъй. Подавам тия. Оставям един голям самун. Зная, ти си учен човек. Ти зарежеш хляба и започнеш своето изучаване. Тие естественици нали обичат да чувъркат? Без да съм ти говорил, ти сам си правиш своя опит. Някой може да каже, това са глупави работи. Ти си дъвчеш. Преди краката ти не държат, но след като дъвчеш, кажеш – Гледай сега какво ще стане с мене. Краката ти се засилят и ти си добър и бодър вече. Ионзи, който казва – Няма смисъл живота, настрадахме се, ще умрем. Краката не държат. Той не може да се вдигне от земята. Ти започне с хляба, дадеш му един самун, той подъвче малко и се освежи, стане и почне да се движи. Остава половината от хляба, казваш му. Вземи това и аж и ще се разреши въпросът. Най-първо опочни като мен да дъвчеш. Какво ще стане? Ще стане каквото с мене. Ще ходиш, ще се движиш и ще бъдеш свободен. Та новите идеи, ако не могат да ви направят да станете и да бъдете свободни, да напуснете старото си място, тя е неразбрана идея. Аз ще ви дам един пример и то е следващия. Това е един пример, който вие трябва да държите в ума си. Вие имате един кремък, едно огнило, имате и прахан. Кибрид нямате. Отвънка е студено, зима е. Вие се намирате в една стая, дравца и сламица има. И какво трябва да правите? Вие изваждате вашето огнило и цъкате. Ако вашето огнило може да запали праханта, вие можете да запалите и вашия огън. Питам, той огнило и тази прахан, защо ви са? Направете сега вие превода. Кое е вашето огнило, вашия прахан и вашия крема? Знаете ли тях и отвънка веднага ще запалите огъня? Запалите ли веднъж огъня, в дадения случай вие можете всичко да направите тогава този кремък, като и огниво, и този прахан са на място и всичко има смисъл. Но в дадения случай, ако вашето огниво не може да произведе тая искра и праханта не може да се запали, вземете и ги изхвърлете навънка. Ако съвременната философия и съвременната наука не влизат в съприкосновение с вашия ум и с вашия живот, ако тия познания не могат да запалят праханта, която сега имате, и не могат да запалят огъня, тази наука и тази философия, хвърлете ги навънка. И ако не ги изхвърлите, вас ви очаква явна смърт. Но ако тази философия ви запали прахънта, запалете огъня. Дръжте вашата идея в джоба си, като една светиня. Това е огнилото, това е праханта, това е кремъкът. Три неща ще пазиш. Огнилото, кремъка и праханта. Запалва ли се огънят и животът се осмисля? Сега ще ви оставя да мислите върху вашето огнило, вашия кремък и вашата прахан. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседо от учителя държа на предмладежкия окултен клас на 27 септември 1929 година.